Докторе. вигукнула панна, і сльози покотилися їй з очей. Докторе, що ви кажете? Яка новина? Так я впізнаю цей гай, де я зазнала блаженної втіхи. Докторе, ви найшляхетніша людина, яка я вдячна вам. Чого ж ви так жорстоко переслідуєте мого вихованця? Ви, люба панно, Відповів на це доктор, «Ви піддалися своїй природженій доброті і гайнуєте свій хист на нікчем. Це нобр'єй буде, незважаючи на вашу ласкаву допомогу, малим потворним негідником, який тепер, коли розбився ваш золотий гребінець, відданий цілком у мої руки». Смилуйтесь над ним, докторе, попросила панна. А подивіться, ну будь ласка, сюди, сказав Проспер, показуючи їй балтазарів гороскоп, який він склав. Панна глянула і жалібно вигукнула: Ну, коли така справа, то я мушу поступитися перед вищою силою. Бідний це «Признайтесь, шановна панно», – сказав усміхаючись доктор, – «признайтесь, що жінки часом дуже легко піддаються дивацтвом. Безоглядно задовольняючи якусь примху, що зародилася в одну мить, вони не зважають на страждання, які завдають іншим. Ценобер мусить прийняти кару. Але він ще дістане і незаслужену шану. Цим я віддаю належне вашій силі, вашій доброті, вашій чесноті, дорога, найласкавіша панно. Ви чудова, прекрасна людина, — вигукнула панна. — Будьте моїм приятелем. — Назавжди, — відповів доктор. — Моя признь, моя щира прихильність до вас, Любофеє, залишиться назавжди. — Сміливо звертайтеся до мене в скруті і пийте в мене каву, коли тільки вам заманеться. — Бувайте здорові, найшановніший магу! — Ніколи не забуду вашої ласки, вашої кави! — промовила панна, і, зворушена до глибини душі, встала, щоб попрощатися. Коли Просперальпанус проводжав її аж до грачастої брами, Кругом звучали найчудовіші, прекрасні лісові голоси. Перед брамою, замість фейної карети, стояла запряжена однорогами докторова кришталева мушля, позад якої золотий жук розгорнув свої блискучі крила. На козлах сидів золотий фазан і, тримаючи в дзьобі золоті віжки, поглядав розумними очима на панну. І коли карета рушила через запашний гай, Сповнюючи його невимовно мелодійними звуками, Патронеса відчула себе так, ніби вона перелинула в щасливі часи свого давнього чарівного життя фей.